الرحمن الرحیم الحسن حدیث حسن اغه بری پتا سوز دکل لازمی دی ذکر او خوری چیر دا حدیث حسن نیکلا او ری جدا صحیح دی ناخشر طلبای کرام او طالبات صرف اوری خدا فرق نکيږي جوابي دا حسن دیوک صحیح ده تعریفو تعریف د حدیث حسن دا ده لغت کی ویدہ صفته مشبہ ده و صفته مشبحاتن من الحسن ده حسن نه ده به معنی الجمال بلي خاصه ما يذكر معنا ده جمال راضي اصطلاحا اذه دي فن پر اصطلاح کی حدیث حسن ست ہوئی وئی اختلافت العلماء في تعريف الحسن د علماء او اقوال مختلف دي په تعریف د حسن کې نظرا د دی دیوجنه شیخ قتل کیلي انه شي د حدیث حسن متوسطه بین صحیح و ضعيف دا یو درمیانه شی دی په من د شکې د صحیح او ضعيف کې د صحیح نه کاته دی د ضعيف نه براده وَلِعَنَّ بَعْدُوَهُمْ وَعِبَادِ عُلَمَاهُ عَرَفَاءَ هَدَ قِسْمِهِ دوئے ما وجدان چه بازِ عُلَمَاهُ دَ حَدیث دو اقسام شمیر کری یو صحی دے بل ضعیف او دا عرف دے لئے انہا بعد اوم عرف تاریفی یو د قسمینو دے دی یعنی صحی یا ضعیفی شمیر کڑے وَثَأَذْكُرُ بَعْدَ تِلْكَ تَعْرِیفَاتِ زردے چیزبا ذکر کمبازی دے تاریفاتنا اے؟ شديع علمان و داویری د داویری ثم اختاروا بیا به غور کوم ما اراه وا غچوینم او فقم من غیری هیچ غډیر موافق ده د غیر د دینا تاسو د کتاب کې به انده غلطه ای دی جدي غروت عبارتونه نشتا رضا کوم وروډی واپس کای و دې کې اوس صحیح ل غیری نشتا دا عبارت ته غلط ته اکثر تاریف د امام خطوابی رحمه اللہ دا مشهور محدث دے شارح د دابو داود شریف شافی المسلک دے دے وی هو ما عرفا مخرجوہو وی حسنہ حدیث دے جدا مخرج او مصدر زید صدور معلوم وی واشتهاره رجال او ددی رجال او راویان مشهور وی والهم مدار اکثر الحديث او د اکثر حدیث مدار پدی وی وهو الذي يقبله اکثر العلماء او داغه شيخ شر علماء قبلي ويستعمله عامه الفقها عوام فقها د دې استعمال کړي عالم سنن چون کې داغه شرحه ده د داغه حواله پی ور کړې امام ترمذي رحم الله د دې تعریف کړي او کلو هدي سین هرر ه یوروا چې د غیر رواییتکړی شي لا کوو فی سنادي او نوی په صند حدیث حث کې من یتهمو همموبلکرربې چې غوی متو بد ناموي په درروغو ولا کوونو هديث او شادن او نو دا حدیث شااز وای یور وا من غیر وجه نحو ذلک <زَالِك> او دا غیر روایت نور سرم سرمشوي فهوا عندنا حدیث حسن ندا امام ترمذی رحمه الله ای زمون پنس حدیث حسن ده تعریف د علامه حافظ ابن حجر رحمه الله قال دی وی و خبر الاحاد او خبر د احاد بنقل عدل تام مزوب تي په نقل کول د عادلانو شدا غي زبط پوروي او د احاديث متصله السند وی غير معلل وی سيلهت پکيني پټ شي هغه حديث کي زو فراوري والله شااز نه شااز او صحی هولی ذااتې نو دغې حی ته صحیح د ذااتې و په خف بطتو که پهې ص یا کتابابت کې کمیر راغې نو د ه د صی ذاې نه راشي حاصل ل ذاتی ته فل داوزگو درې تاریفونے در تد حدیث حسن ذکر کر قل تو دا مسنف رہ الله وی فکان الحسنو دے حدیث حسن پنیس دیبن حجر او سی دا سی حدیث تے خوئی دا خف فضوب تو راوی ہی چکل کمی راشی پا زبد دا راویانو دا دے دیکی اقلل ربته کم وی زبد ده او هو خير ما عرف به الحسن واذا غرا غده چې تعریف کړي شوی د پاغی د حدیث حسن غره دي شارح د دې مصنف د ابن حجر رحمت الله له تعریف غره کو هرچ تعریف د امام خطوابي دی فعلیه انتقادات کسیرت فاغی دیر اعتراضون رازی اوارچه امام ترمیجی ده فقد عرف آها دا قسم الحسن دو قطعریف کردیو دا قسمونو دا حسن چې حسن لغیری ہی ده اواصل پا تعریف کدا ده یعرف الحسن لذاتی چې چه تعریف شي دا حسن لذاتی لأن الحسن لغيره زعيف في الأصل حسن لغيره دا زعيف دا في الأصل ارتقى دا پورتشوه دا مرتبه دا حسن تا لانجباره بتعدد ترقه ذكت دي کمزوري پورا کرشوه دا پگانو ترق و راتلو سرا حدیث زعيف چه پگانو ترق و راشي نو دې مرتبې د حاصل غیريي تورسيږي تعریف هو المختار <تصفح> تعریف دي غورا و وي ويمکن ان يعرف له حسن ده چې تعریف وکړي شي د حسن بنان علامه عرفهو ب ابن حجر بڑا بڑا چې تعریف کړی علامه حافظ ابن حجر رحم الله بما یلی هغه چې العالم در روان دی دا هغه د کلام خلاصه در د پاسان پا او الفاظو کې ذکر کړي کله د بعض علماو په کلام کې ګرانوالي وي او کلامی مغلق وي نو هغه د ارسطو علما پرانځي و ما ایت 30 حدیث حسان ستا وی چه ساند متصر وی بی نقل العدل چه نقل کروی عادلان والذی خفا ضبطه آغا چه کم وی ضبط داران مثلی د لی مثل الام انتحاو انتحاد دی پوری من غیری شزوز ولا علت نی نپا کی شتا او نپا کی علت شتا حدیث شاز تعریف بسو کو کی هاں حدیث شاسته ته وی او حدیث د یو او حدیث ذکر کی مخالف د اوسق نہ حکم د دې حدیث سده وای هو کص صحیح دا حسن لزاتی ہی پشاند سید فیل احتجاج بی چې چی پا دی بانتا حجتا و دلیل نویشی و انکان دونو فی القو آگر جدا غینا کم دے په قوت کی ولذالک دا غوجد احتج بی ہی جمیع الفقہا پا حسن لزاتی ہی بانے دلیل نویل اطول فقہا و عملو بی ہی عمل پکڑے و آلال احتجاج بی او دلیل پدینی ول معنی پدی معظم المحدیسین والوصولیین دی اغلول خلق دی ده محدیسینو دوصول دو لماولین لامن شز من المتشددید مگر هاگا چه شاز دی ده بازی سختی کون کنا وقدد رجاہو باعد المتساحلین وې باز نه رمزاج علما او لکه امام حاکم ابن حبان ابن خزیمه داد صحیح په یو قسم کې داخل کړي ما قوله هم سرت دینه شیداین داوی به انه دون الصحی المبین اولا چې دا کته مرتبه کې د صحیح نه غو چې بیان کړي شوی دی اول په شپ خبرونه کوئی مرتبہ کی قطرِ خدا محدیثِ صحیح دے ہیں مثال بے بیا ہوا یہی بھائی کٹھے امم شو تاوہ شیخ القرآن سید امیر حسین با ساسد ستاسو تے اوصول الحدیث اور دو ریکارڈنگ سردردیت الفروش 0.313 پچاس سیانسی